כבן שקובע לפני אביו בתנועות של חן ברחמים. ואף אם נדמה לאדם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך, עם כל זה, הלא השם יתברך קראנו בנים כנ"ל. כי בין כך ובין כך קרויים לך בנים וכו'. עלי לעשות שלי לעשות עצמי כבן כנ"ל. ומה טוב כשיכול לעורר ליבו בתחנונים עד שיבכה ויוריד דמעות כבן לפני אביו. והיה בספר עלים ותרופה שכתב שם וראיתי במדרש רבה שמביא שם את הכתוב הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד והיית שם איזה ילד שעשועים כבן, כבן שתיים כבן שלוש שנים אחד אמר כבן ארבע וחמש שנים ופירשו שם מפרשים שאחד אמר כבן שתיים או שלוש שנים שאף על פי שתינוק קטן כזה אינו יכול לדבר ריקיעים ברמד, הוא מדבר רק חצי דיבור, אף על פי כן אביו משעשע בו בדיבוריו וממלא חפצו. אחד אמר כבן ארבע וחמש שנים, שאז דיבורו שלם ומבקש מאביו בפה מלא, תן לי חפץ פלוני וחפץ פלוני ואביו ממלא בקשתו. ואף על פי שאין שם מבואר כל כך, בערתי עניין יותר. כי אני באוני יוצאתי מזה התעוררות הרבה לעניין מה שהזהירנו הוא זיכרונו לברכה לפרש שיחתו לפניו יתברך בכל יום וכולי כי תהילה לכאל הבנתי ממדרש זה התחזקות והתעוררות עצום לזה כי מובן ומבואר מזה שאפילו כשאדם אינו יכול לדבר כלל לפניו יתברך ופרש שיחתו היטב אף על פי כן יקר בעיניו יתברך אפילו אם מדבר רק ברמז ובחצי דיבור כמו תינוק בן שתיים או שלוש שנים ולפעמים עוזר השם יתברך ומדבר דיבורים שלמים כתינוק בן ארבע או חמש שנים וכך ישראל יקרים בעיניו יתברך כשמדברים ומשיחים צורכיהם לפניו יתברך ונקראים ילד שעשועים ואין שם מה שכתוב שם על סיום המקרא מידי דברי בו וכולי די דיבורי בו וכולי מובן שם עוצם יקרת הדיבור ואי אפשר לברך בכתב כל כך והכרח לקצר אך מעליכם תבינו רמזים מזה להתחזק בדיבור ובשיחה בינו לבין קונו איך שתוכלו. אמנם בוודאי טוב יותר לדבר בפירוש דיבורים שלמים, אך גם כשאינם יכולים לדבר היטב, יקר בעיניו יתברך גם לדיבור. כמו ילד שעשועים שהוא בן שתיים או שלוש שנים, והבן היטב לקיים כל זאת בפשיטות כי הוא חייכם לנצח, כי אי אפשר לעבור זה העולם בשלום כי אם על ידי זה שכתבנו שם, כי אין כוחנו אלא בפה וכולי אין שם. י"ח כשאדם כל היום בשמחה, אז בנקה לו ליחד שעה ביום, לשבר את ליבו ולהסיח את השם לבבו לפני השם יברך, כמבואר אצלנו כמה פעמים. אבל כשיש לו עצבות חס ושלום, קשה לו מאוד להתבודד ולפרש שיחתו לפניו יתברך. י"ט לב נשבר ועצבות אין נור עניין אחד כלל, כי לב נשבר הוא בלב. אבל עצבות הוא בא מן הטחול, והוא סיט רעך רע, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. אבל לב נשבר הוא חביב לפני השם מטבח, ויקר מאוד בעיני מטבח. והיה טוב שיהיה לאדם לב נשבר כל היום. אך אנשים כרכיכם אין יכולים לקיים זאת, כי יכולים לבוא מלב נשבר לעצבות חס ושלום. שזה אסור לאדם לגמרי. על כן צריכים לייחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר דהיינו להתבודד ולשבר לימו לפניו יתברך אבל לשאר כל היום כולו יהיה רק בשמחה. כ. עצבות הוא כמו מישהו בכעס וברוגל כמי שמתרעם ומתלונן עליו יתברך חס ושלום על שאינו עושה לו רצונו אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו כתינוק שקובל ופרוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו וכו', הינו דקמן סימן ע"ד. כ"א. חל לב נשבר בא שמחה, וזה סימן אם היה לו לב נשבר, כשבא אחר כך לשמחה. כ"ב. צריך לזה זכייה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום, ושיהיה לו חרטה עד מה שצריכים להתחרט, כי לאו כל אדם זוכה לזה. כי היום חולף ועובר אצלו ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו. על כן צריכים להתגבר ולראות לייחד לו פנאי וליישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם. אם כך, ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלו. ואין בספר נחת השולחן מהרב הקדוש מצ'ירים זיכרונו לברכה בהלכות פסח שמבואר שם שעיקר ההתגבות לסטראהך הוא לשמות עיני האדם שלא להתבונן כלל על דרכיו, בבחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה וכולי. אבל תכף שמתעורר כוח והערת הנשמה, שהוא בחינת אור הנר, בחינת נר שם נשמת אדם, ומתחיל לפשפש במעשיו ולהתבונן על דרכיו, אזי הבא להיטהל מסעים לו, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. וזה שמברכים על ביאור חמץ בעת הבדיקה כי הבדיקה בעצמה של החמץ שהוא מצד עיית סערה היינו, כשמתחיל לחפש ולפשפש במעשיו זה כבר הוא התחלת הביאור. כ"ג <חפגימה> אמר דוד המלך עליו השלום הסד כל ספר תהילים מזה שהיה חזק מאוד בעניין התבודדות ואמר שעיקר התבודדות של דוד המלך עליו השלום היה בעת ששכב אל מיתתו וכיסה עצמו בשדים, אז היה מדבר ומסיח כל ליבו לפני השם יתברך, כמו שכתוב, אסכה בכל לילה מיתתי בדמעתי ארשי אמסה. אשר מי שירגיל עצמו לקיים הנהגה זו העולה על הכל. עוד כתב בשיחות הקדושות, שטוב לאדם בשעה ששוכב אל מיתתו לישון, להרגיל עצמו לשפוך שיחו לפני השם יתברך ולבקשו שיזכה להתקרב לעבודתו יתברך. ואם אינו זוכה אז לדבר דיבורים לפניו יתברך, מחמת התגברות ליבו האבן. על כל פנים ירגיל עצמו להתענח ולגנוח, וגניחות הרבה תקופות זה אחר זה, על שרחוק מאוד מהשם יתברך, ושיזכה להתקרב אליו יתברך. וכבר מבואר בספרו הקדוש, יקוטי מוהרן, כמה תורות מה שיכולים לזכות על ידי הנחת לקדושה אין שם. כ"ד אמרו הרותינו זכרונם לברכה, זמרו למי שמנצחים אותו בשמח, כי צריכים לנצח אותו יתברך כביכול. כי אף על פי שנדמה לאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו, מחמת שקלקל הרבה, וגם עכשיו אינו מתנהג כראוי כשרצונו יתברך, אף על פי כן צריך האדם לחזק עצמו ביותר, ולהשתטח עצמו לפניו, ולפרוס כפיו אליו יתברך, שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו. כי אף על פי כן אני רוצה להיות איש ישראלי, נמצא שרוצה לנצח את השם יתברך כביכול. והשם יתברך יש לו שמחה מזה שמנצחים אותו כביכול. ואין אליקותי מוהרם שכתב שם, שמחמת השמחה שיש לו להשם יתברך מזה, על כן הוא בעצמו שולח לו דיבורים בפיו שיוכל לנצח אותו. כי בלי זה בוודאי לא היה אפשר לבשר ודם לנצח את הקדוש ברוך הוא. אבל השם יתברך בעצמו מסייע לו בזה כנ"ל. כ"ה כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, לפרש שיחתו לפניו יתברך, ולבקש ממנו שיקרבו לעבודתו יתברך, אז השם יתברך כביכול משליך כל ענייניו וכל הגזירות שרוצה לגזור חס ושלום, וכל העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם כביכול, הוא משליך הכל ופונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרש שיחתו לפניו, לבקש מאיתו שיעזרו להתקרב אליו נדבח. נמצא שעל ידי זה ממלא ניצולין ישראל מכל הגזרות קשות, תחמנה ניצלה. כ"ו, על ידי בשורות תאורות יכולים לומר תהילים. כ"ז, אמירת תהילים מעלה גדולה כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו, כי הוא אמרם ברוח הקודש. והרוח הקודש מונח בתוך התיבות. וכשהוא אומר מזמור את תהילים הוא מעורר ברוח פיו את הקודש עד שנפשיו כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. והוא מסוגל מאוד לרפות את החולה להיות לו ביטחון רק על השם נדבך, שעל ידי אמירת תהילים יושעו השם. והביטחון הוא בחינת משענת, כמו שהאדם נשען על המטה, כן הוא נשען על ביטחון שבוטח שישעו השם. כמו שאמר דוד, ויהי השם למשען לי. ועל כן, על ידי זה נתרפא החולה. כמו שכתוב, אם יקום ויתהלך בחוץ, על משענתו וניקה וגומר. וזה בחינת ויצא חוטר מגזע ישי, הנאמר על משיח שהוא מזרע דוד. וזה בחינת עתידין צדיקים שיחיו מתים, על ידי המשענת. בחינת ואיש משענתו בידו. בחינת ונתתה משענת על פני הנער. גם דיבר אז חורף ובחינת עיבור, ואז כל העשבים והצמחים כולם מתים, כי כוחם בחורף, והם אז בבחינת מיתה. וכשבא הקיץ ובחינת לידה, אז כל העשבים מתעוררים וחיים. ואז טוב ויפה מאוד כשיוצאים לשוח בשדה, שיחה זו תפילה, ותחנונים, ותשוקה וגעגועים לאשר נדבך. ואז כל שיח השדה המתחילים לחיות ולצמוח, אז כולם נחשפים ונכללים בתוך שיחתו ותפילתו. ואין דיקותי מוהר"ן שזה בחינת "ויצא יצחק לשוח בשדה", שתפילתו הייתה עם כל שיח השדה, שכל שיח השדה חזרו כוחם לתוך תפילתו העין שם. כ"ח אמר, אם היה אדם זוכה לשמוע שירות והתשבחות של העשבים איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם נטבח בלי שום פנייה ובלי שום מחשבת חוץ כלל כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם ועל כן טוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה ולהתבודד על פני השדה בין גידולי הארץ ולשפוך שם שיחתו לפני השם נטבח באמת ועיין עוד בהשיחות שאמר גם כן שטוב יותר שההתבודדות יהיה מחוץ לעיר במקום עשבים כנ"ל כי עשבים גורמים שיתעורר. כ"ט <חפת> <חפת> אמר צריך כל אדם לצעוק להשם יתברך ולשא ליבו אליו ידבך, כאילו הוא באמצע הים תלוי על השערה. ברוח שערה סוער עד לב השמיים, עד שאין יודעין מה לעשות וכמעט שאין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת בוודאי אין לו עצה ומנוס כי אם לישא עיניו וליבו להשם יתברך ולצעוק אליו ידבך. וכך צריכים בכל זאת להתבודד ולצרוך לה' כי האדם בסכנה גדולה מאוד בזה העולם כאשר יודע כל אחד בנפשו. למה? פעם אחת עמדתי לפניו והוא זיכרונו לברכה היה מונח על מיטתו ונזרקו דיבורים אלו מתוך פיו הקדוש ואמר בזו הלשון העיקר הוא לקיים מבטן שעוד שיבעתי בהם הספר <אח> עלים לתרופה שמביא שם הדיבור הזה וכתב שם בזו הלשון וכל אחד נופל בדעתו כל כך עד שנדמה לו כאילו עליו לא נאמר זאת כאילו ירד יותר מבטן שאול חס וכאילו אין בכוחו לצעוק עוד וכאילו כבר צעק הרבה מאוד ואין אמורי בעוד חיות הרבה כאלה וכאלה ובאמת לא כן כי אני יודע האמת שהוא זיכרונו לברכה כיוון בכל דבריו גם וכולי, ועל כל אחד ואחד וכולי אין שם. למדלף, לכל אחד ואחד יש הנהגות מיוחדות שצריך לנהוג כפי שצריך לתקן מה שפגם וכפי שורש נשמתו. אבל ההתבודדות ולשפוך שיחתו לפני השם נדבך בכל יום, בלשון שמדברים בו, זהו הנהגה כללית שמחויב בזה כל אחד מישראל בכל יום, כל ימי חייו. וכן לימוד שולחן ערוך בכל יום, זהו גם כן הנהגה כללית, כנ"ל. ראיין לכמן סוף עוצם מחלף שמבואר שם שתלויים זה בזה. ל"ב אמר, בוודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות, אבל אני קורא אותם מבוהלים ומבולבלים, פלוטים. ופתאום כשיבוא משיח ויקראו אותם, יהיו מעורבים ומבולבלים. אבל מי שמתנהג בהנהגה הקדושה של התבודדות, יהיה דומה כמו האדם אחר השינה שדעתו נוחה ומיושבת עליו, היטב. כן יהיה דעתו נוחה ומיושבת עליו, בלי מהומה ובלבול. ד"ג ראוי ליש ישראלי שיהיה ליבו ממשך כל כך לה' יתברך, עד שאפילו כשהוא בין אנשים, יתעורר בכל פעם לה' יתברך בתשוקה גדולה ובתאורות נמרץ. וישא ידעת בדיבו להשם ויצעק אל השם, ויצע השם יתברך בפלות הנפש ובתאורות נפלא אל תעזבני השם אלוקי והרים את ידה ואמר הפסוק הזה בכל נעים של תחינה וגעגועים לפני השם יתברך. ל"ד אמר החילוק שבין לב נשבר לבואה שחורה כי לב נשבר הוא כך שאפילו כשעומד בין העולם יחזיר פניו יאמר ריבונו של עולם וכולי ובאותה השעה בעצמה בתוך כך אמר רבינו זכונו לברכה בעצמו ריבונו של עולם בתאורות נפלאה ובנשיאת ידיים ובהשתוקקות נמרץ כדרכו. למדי אמר למשל גבוה אחד חגר נותניו לכבוש חומה חזקה ואחר כך כשבא אל השער היה הרוג על השער מתווה מקורי עכביש שסתם את השער וכי יש שטות יותר מזה שיחזור ממלחמתו מחמת הסתימה של הכורי עכביש? ואחר כך אמר העיקר הוא הדיבור, שילדי הדיבור יכולים לכבוש הכל, לנצח כל המלחמות. ואמר אף על פי שיכולים להתבודד במחשבה, אבל העיקר הוא הדיבור. ומבואר הממשל ממילא לעניין מה שקשה על לדבר לפני השם יתברך מה שבלבו. וכל זה מחמת בושה וכבדות שלו, שאין נועדות לקדושה. ובוודאי לשטות גדול, כי הלוא הוא רוצה לכבוש בדיבורו מלחמה חזקה שהוא מלחמת היצר. ועכשיו כשהוא סמוך להתחיל לדבר לפני השם ידבך, ולכבוש ולשבר חומות ולפתוח שערים על ידי הדיבור, ובשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא מנה חס ושלום את עצמו מלדבר, הלוא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדיבורו. ואמר שטוב שיהיה לאדם התבודדות שתי שעות ביום שעה אחת שילך וישתוקק ויכין עצמו לדבר ויערוך ליבו לכך ואחר כך ידבר שעה אחת. למד אמר על כל דבר צריכים להתפלל היינו עם בגדו קרוע וצריך לבגד התפלל השם יתברך שייתן לו בגד ללבוש וכן כל כעצה באיזה דבר גדול לדבר קטן על הכל להגיד עצמו להתפלל תמיד על השם יתברך על כל מה שיחסר לו. אף על פי שהעיקר להתפלל על העיקר דהיינו על עבודת השם יתברך להתקרב אליו יתברך אף על פי כן גם על זה צריכים להתפלל. ואמר משאין לו כך אף על פי שהשם יתברך נותן לו בגדים ופרנסה והצטרחות חיותו אבל כל חיותו הוא כמו בהמה שגם כן השם יתברך נותן לה לחמה וכולי כי מאחר שאינו ממשיך כל חיותו על ידי תפילה מהשם יתברך על כן כל חיותו הוא כמו חיות בהמה ממש כי אדם צריך להמשיך כל חיותו בהצטרכותו מהשם יתברך על תפילה מתחננים דווקא ופעם אחת אמר תלמידו מורה מהרב רבי נתן זכר לברכה על דבר קטן ופחות מאוד שהיה קצת מוכרח לו התפללת על זה להשם יתברך? ועמד משתומם כי היה דבר לפלא בעיניו להתפלל להשם יתברך על דבר פחות כזה וגם כי לא היה מוכרח ביותר. ענה ואמר לו אין זה כבודך שתתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה? והכלל כל הדברים שבעולם צריכים להתפלל להשם יתברך. ל"ז אמר, לעניין התחזקות והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, אפילו אם עוברים ימים ושנים הרבה, ונדמה לו שלא פעל עדיין בשיחתו ודיבוריו כלום, אף על פי כן אל ליפול מזה כלל, כי באמת בוודאי הדיבורים עושים רושם. על דרך משל כמו מים היורדים על האבן, אף על פי שנדמה שאין לה מים כוח כנגד האבן הקשה, ואין ניכר רושם המים באבן, אף על פי כן, כשהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים, הם עושים נקב באבן כנראה בחוש. כמו כן, אפילו אם ליבו לב האבן, ואין ניכר בו רושם דיבוריו ותפילתו, אף על פי הימים והשנים, ינקב ליבו האבן על ידי שיחתו ודיבוריו, כמו אבנים שחקו מים כנ"ל. למד ח. אמר בעוד הוא שאומרים בערב שבת קודם מנחה יכולים לשבר ליבו מאוד ולפרש כל שיחתו שם כי שם מדבר מעניין צרות הנפש ומעניין צעקה על כל דבר. נ"ט טוב מאוד לאדם שיהיה לוחד לו מיוחד לו לבדו לעסוק שם בעבודת השם ובפרט בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו ואמר שאפילו הישיבה בעצמה שיושבים בחדר מיוחד לבדו, גם זה טוב מאוד. אך אפילו מי שאינו זוכה שיהיה לו חדר מיוחד, אף על פי כן גם הוא יכול למצוא כמה תחבולות להנהגה זו של התבודדות ולדבר בינו לבין קונו. <coughs> ואמר, כי תחת הטלית הוא גם כן חדר מיוחד. כי כשמשלשלין הטלית על עיניו, יכולין לדבר בינו לבין קונו מה שרוצה. גם יכולים לפרש שיחתו לפניו יתברך כששוכב עצמו על מיטתו ומכסה עצמו בשדים כמבואר לד שכך נהג עצמו דוד המלך עליו השלום גם יכולים לשב על הספר ויסברו אחרים שהוא לומד והוא יכול אז לדבר בינו לבין קונו ועוד יכולים למצוא כמה תחבולות מי באמת לנהוג עצמו בהנהגה הזו של התבודדות העולה על הכל שהיא יסוד שורש הקדושה והטהרה כמבואר כבר כמה פעמים אבל טוב יותר להשתדל שיהיה לו חדר מיוחד כנעד מ. יכולים לצעוק להשם נטבעך בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאוד ושום אדם לא ישמע כלל כי אין הוא מוציא שום קול לחוץ רק הוא מצייר היטב הצעקה במחשבה בהן בפנים כל העניין. נ. אמר הלא החנווני דרכו להקיף בהקפה שייתנו לו לאחר זמן ומדוע לא יאמר האדם איזה כפית לתהילים או ללמוד או לעשור שם מצוות ויהיה מוכן ומונח אצלו לעת הצורך כי יהיה זמן שיצטרך לזה שיגבה שכר ופעולתו ומדוע לא יהיה כמו שנותן החנמני סחורה בהקפה מ"ב אמר אפילו אם האדם כמו שהוא, אף על פי כן יחזק ויאמץ את לבבו להתפלל לה' נדבך. ואמר שיחשוב בליבו, הלא אם אני רחוק בעיניי מה' נדבך כל כך, מחמת ריבוי עוונותיי, אם כן הדרבא עיקר שלימות התפילה על ידי די כאן. כי הלא אמרו החותם לזכרונם לברכה, כל תפילה שאין בה מתפילת פושעי ישראל, אין התפילה. ואלפין המקטורת שהיה בחלבנה. ואם כן, אם אני כפושע ישראל חס ושלום, אם כן אדרבא, כל שלמות התפילה על ידי דייקה וכנ"ל. ובוודאי אני צריך להתחזק ביותר להתפלל להשם מטבח, ולבטוח בחסדי השם שישמע ויקבל גם מתפילתי. כי אדרבא, דייקה על ידי עיקר שלמות התפילה, כי אי אפשר להקטיר קטורת בלא חלבנה. נמצא שגם חלבנה הוא בשלמות הקטורת. וכמו כן לעניין התפילה וכנ"ל. שבלא תפילתי הגרועה מצטרפת לתפילת ישראל, לא היה שלמות לתפילה. ואין עוד התחזקות גדול לעניין תפילה בשיחות הע"ן, מה שאמר לעניין בני הנעורים, שעל פי רוב מבלבל אותם בתפילתם, מחמת שלא זכו להתקדש כראוי בקדושת הזיווג. ועל כן, כשעומדים אחר כך להתפלל, קשה עליהם מאוד להתפלל. והוא, זיכרונו לברכה, הזהיר על זה כמה פעמים, לבלי ליפול בדעתו מזה כלל. ומה דאבא אהבה ובשעת התפילה צריך לשכוח הכל לגמרי ולהתגבר להתפלל בשמחה כראוי תמיד איכשהו ולבטוח באשם מטבח שסוף כל סוף יזכה על ידי התפילה לנצח למלחמה ולהתקדש כראוי. ואמר שעל זה הצטער אבא בנימין על תפילתי שתהא סמוך למיתתי. מיתה הוא לשון זיווג וזהו על תפילתי שתהא סמוכה למיתתי היינו שאוכל להתפלל אחר כך בסמוך מיד ולא יבלבל העניין הזה את תפילתי כלל. שיחותיו הקדושות הכתובות בספר חיי מוהר"ן, מ"ג. האדם הזוכה להיות רגיל להתבודד באמת ולפרש שיחתו לפני השם יתברך כראוי, בפרט אם זוכה להתבודד בשדות וביערים, אזי הוא מרגיש בכל פסיעה או שפוסע שם טעם גן עדן. גם אחר כך כשחוזר משם, אז כל העולם חדש בעיניו ונדמה לו כאילו הוא עולם אחר חדש לגמרי ואין העולם נראה בעיניו כלל כאשר מקודם. מ"ד כשהודיע עניין התבודדות והשיחה בינו לבין קונו דיבר אמור מורנו הרב הצדיק מורנו הרב בן עטן צדיק לברכה ושאל אותו הלא האדם הוא בעל בחירה ולא השאיר לו בפירוש רק לאחר יד כי אומר אף על פי כן, כלומר, אף על פי שאי אפשר לבאר לך עניין בשלמות, אף על פי כן צריכים לנאוג כך. מורה נאור בנתן זכה צדיק לברכה לא היה יכול לשאול יותר. כי ידע כי קושייה זו יכולים להקשות גם על התפילות שסידרו לנו רבותינו זיכרונם לברכה מכבר, על עניין התשובה והתקרבות לה' מטבח. כגון ברכת השיבנו וכיוצא ואין לקמת בעוד צדיק ג' מה שהבאתי מספר נקוטה הלכות חושן משפט הלכות פיקדון הלכה ג' מ. מ. אמר טוב שיאמר האדם בשל התבודדות כשמתבודד בינו לבין כונו יאמר היום אני מתחיל להידבק בך ויעשה בכל פעם התחלה כי כל ההמשכות הולכים אחר ההתחלות ואפילו המחקרים אומרים שהתחלה היא כמו חצי דבר של כל המעשה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 ונכדו היה עדיין נער קטן בן שלוש או ארבע שנים. ואז היה חזק מאוד החולת של רבנו זיכרונו לברכה, כי היה סמוך להסתלקותו, שנסתלק תכף אחר כך בכל המועד סוכות. ואמר רבנו זיכרונו לברכה לנכדו, ישראל, התפלל עלי להשם יתברך שישוב לבריאותי. השיב לו, תן לי השעון, ותפלל אליך. ענה רבנו זיכרונו לברכה, ראיתם? שכבר הוא יהודי טוב, כי מצווה שאתן לו חפץ בשביל שיתפלל. ונתן לו, ולקח הנער שעון והלך לו, ואמר בזו הלשון, השם, השם, תניח לסבא שיבריא. והתחילו לשחוק העומדים שם. הנער בן זכרונו לברכה ואמר, כך צריכין לבקש מהשם מטבח. וכי איך מתפללים להשם מטבח בעניין אחר? כלומר שכך עיקר התפילה להשם נדבך בפשיטות גמור כתינוק לפני אביו כאשר ידבר איש אלוההו. מ"ז אמר אפילו כשאין יכולים לדבר בהתבודדות רק כתיבת ניבונו של עולם בלבד גם כן טוב מאוד. ואין לאל ב' מבואר שאפילו הכנה לבד שמכין עצמו לדבר ואין יכול לדבר כלל הוא גם כן טוב מאוד. ואמר שיכולים להכיר באחד אם יש לו התבודדות ואין מזה בהקדמה ולכמה נותנ"ו. מ"ח לאחד ציווה לו רבי זיכרונו לברכה שיהיה לו התבודדות פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה. פעם אחת שאל רבי זיכרונו לברכה לאיש אחד מאנשיו אם הוא רגיל להיות גונח ומתענח בשעת התבודדות. והשיב לו אין. ושאל אותו עוד אם הוא גונח ומתענח מעומק הלב. ענה ואמר לו רבי כשאני עושה גניחה והנחה, אם אני אוחז ידי על השולחן, אז, בשעת ההנחה, אז אי אפשר בי אחר כך להרים ולטוע את ידי מעל השולחן, וצריך אני להמתין איזה שעת שחוזר מכוחי. פעם אחת אחז רבנו זיכרונו לברכה את הרב הצדיק רבי שמואל אייזיק, זיכרונו לברכה, כנגד ליבו, ואמר לו, בשביל מעט דם כזה, היינו שבחלל הלב, תאבד את העולם הזה בעולם הבא. תרגיל לעצמך להתענח הרבה לפני השם נדברך עד שתפתור את הדם הזה ותכניע את הרע שבו ותזכה לבחינת ולבי חלל בקרבי. פעם אחת דיבר בנו זכרון לברכה עם הרב יעקב יוסף מעניין עבודת השם כדרכו תמין וסיפר לו משל המלך ששלח את בנו למרחקים ללמוד חוכמות. אחר כך בא הבן לבית המלך מלומד בכל החוכמות. פעם אחת סיבה המלך על הבן ייקח איזה אבן גדול מאוד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 רק כל כוונתי היה שתיקח פטיש חזק ותכה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות ובזה תוכל להעלות, להעלות אותו על העלייה. כמו כן השם ידבר ציווה עלינו שנישא לבבנו אל כפיים אל כל בשמיים ולבבנו הוא ליב אבן גדול וכבד מאוד ואי אפשר להרים אותו בשום אופן. רק על ידי שייקח פטיש שהוא הדיבור ועל ידו יכולים לשבר ולפוצץ את לב האבן ואז נוכל להרים אותו ל"ה מטבח" והבן עוד פעם אחת דיבר הרב מזכרונו לברכה מעניין שצריכים לעסוק הרבה באמירה, תהילים, וטחינות, ובקשות, התבודדות וכולי ושאל אותו הרב הצדיק רב זכ... זכה צדיק לברכה איך לוקחים לב? רצונו לומר איך זוכים שיהיו הדיבורים והתעוררו הלב השאיר לו מזכרונו לברכה תאמרו לי אצל איזה צדיק קיבלתם התעוררות הלב? העיקר הוא אמירה בפה להרבות בפה דיבורים של תחינות ובקשות והתעוררות הלב באה ממילא. לאחד מגדולי מקורביו ציווה לו ממנו רב של המקורב הנ"ל שבשעת התבודדות ידבר הרבה בפרטיות עם כל איברי גופו ויסביר להם שכל תאוות הגוף הבל כי הלא סוף כל אדם למות והגוף לקברות יובל וכל האיברים נבלו והתרכבו, ועוד דיבורים כיוצא באלה. בהתנהג כך איזה זמן. ואחר כך סיפר עם רבי מזכרונו לברכה, והתנצל לפניו, באשר שהגוף אינו שומע ומרגיש כלל כל טענותיו ודבריו עמו. אמר לו רבי מזכרונו לברכה, חזק בעניין זה ואל תרפה יד מזה. ותראה אחר כך משיהם מהדיבורים האלה. ושמע אל וקיים דבריו עד שזכה אחר כך מכל איבר ואיבר שדיבר עמו בפרטיות, נמשך אחר דבריו כל כך עד שיצא מהאיבר הזה שדיבר עמו כל החיות ממש ונשאר בלא כוח ורגשה כלל. וזה ראה בחוש באיברים החיצוניים כגון אצבעות ידיו ורגליו וכיוצא בזה. עד שכשהתחיל לדבר עם האיברים הפנימיים שהחיות תלוי בהם כגון אלה וכיוצא, היה צריך לצמצם דבריו מאוד, בכדי שלא תצא ממנו אחיות ממש כנ"ל. ושמעתי שפעם אחת דיבר האיש עיני ומקורבים אליו, מעניין איך שהעולם הזה אינו כלום, ומהו התכלית מכל ענייני הגוף וכולי כנ"ל. ובתוך דבריו נתעלף והתחיל לגבוה, ובגאות גדולות שווא נטעורר מוחיותו. ואמר אז, שזכה על ידי קדושת רבנו זיכרונו לברכה, למדרגה זו, אשר בכל עת שמזכיר עצמו היטב מיראת העונש והסוף והתכלית של כל ענייני העולם הזה, עדי הם מרגישים כל איבריו אפילו אצבע הקטן שברגליו ממש, כמו ששוכבים כבר ומרכיבים וכולי, עד שצריך התחזקות גדול להחזיק חיותו בקרבו, שלא תצא נפשו ממש כנ"ל. ושמעתי בשם רבינו זכרונו לברכה, שאמר גם לכמה אנשים אחרים, מחמת שהגוף שלכם רב מאוד וחזק בתאוות, על כן עם דיבורים קדושים מעניין התכלית, וממילא מובן שצריכים לדבר גם כן עם עצמו דיבורים הרבה מעניין התחזקות, כדי שלא יפו ידיו לגמרי, חס ושלום. עוד מובא שם, דף כ', אשר פעם אחת אמר מורנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה, לאדוננו מורנו ורבינו הקדוש, זכר צדיק לברכה, בדרך קובלנה יגעתי בקוראי נכה רביוני, קלו עיניי מייחל לאלוקי. והרים אדוננו מורנו רבנו זכר צדיק לברכה את ידיו מעט, ואמר בלשון רכה, אם כן מה לעשות? כלומר, כי בוודאי אסור לערער אחריו יתברך ובוודאי צדיק השם. אחר כך אמר לו, הלוא אם דוד המלך עליו השלום, אמר יגעתי בקוראי, נכה רביוני, היה כפשוטו, שכבר קרה כל כך עד שהיה עייף והגיע ממש בקוראו וניחה ואונו ממש בפשטות אבל אתה תהילה להקל עדיין בכוחך וכולי